Хай спочине, поки прийде оказія. Потоцький вислав до мене приязного листа із запевненням, що військо буде розпущене. І до листа додав багато оправлену шаблю. Я знав, де поки живі Потоцький, Вишневецький, Конецпольський, Калиновський, Любомирський, вони не відступляться. То тільки дрібна шляхта, яка повтікала з воєводства Київського, Братславського і Чернігівського, сиділа в столиці і канючила короля від за свої втрачені маєтності. Мовляв, голод несе їм таку саму смерть, і Хмельницький, і готова була змиритися з втраченим, аби тільки дали прохарчуватися будь-де. Магнати, мабуть, готові були із того світу прийти, аби вернути свої маєтності. Потоцький скаржився в листах до короля й до киселяща Хмельницьке, вибирає стації на п'ять мільйонів золотих. А він, гетьман коронний, мовляв, не може забрати півтора мільйона інтрати із своїх підлеглих. Досі ще вважали нас своїми підлеглими. Канцлер Осолінський, який умів стримувати магнатства, умер ще в серпні. І на його місце король призначив біскупа Холмського Андрія Лиштінського, який тягнув руку за Вишневецьким і Потоцьким. Чорний дух війни повіяв над грудневими снігами. Зима впала дуже велика того року. Коні вихудли, бо мало було паши. Хан боявся із Криму вийти до трави. Однак тепер стояв за мене твердо, Бо вже не було хитро Лиса Солінська, який зумів задурити голову іслам Героєві і одірвати його від мене під зборовом. Так з стали ми з ханом друзями, бо не могли бути ворогами. Верещака, запущений у королівські нетріщи кривоносим, став тепер покойовим у Яна Казимира і справно доносив мені з Варшави про все, що там діялось, хоча хтось з писарів шляхтичу яких набрав собі Луговський, і повідомляв Киселеві про мого конфідента столичного. На вальний сейм Грудневий я не захотів посилати посольство, вважаючи, що дотик листа до короля. Той лист так роздратував Яна Казимира і магнатство, що на засіданні Сеймирому 20 грудня король домагався затвердження війська не в 36 тисяч, а в 45 а Вишневецький хотів аж 60 тисяч. В листі своєму ставив я чотири вимоги. Перше. Щебунія була цілком знищена, також і в маєтності шляхти, яка буде на Україні. Друге. Або чотири найбільші магнати розвідували на пограниччі нашому без війська і без великих дворів. Вишневецький, Конецпольський, Калиновський і Любомирський. Третє. Або затвердили під присягою Збоївські пакти архібіскуп Гнезненський Мацей Любенський, архібіскуп Львівський Миколай Кросновський, єпископи Кракова і Києва П'єпр Гембіцький і Станіслав Заремба, Капстелян Краківський Миколай Потоцький, воолога Русський Єромія Вишневецький і староста Ломжинський, призначений під канцлером коронним Гієроним Радзойовський. Четверте. Щоб ті поляки, які взяли участь у козацькому повстанні, були помилувані публічним декретом. Вимога моїй забурення було відкинуто. 23 і 24 грудня Сейм засідав без перерви 34 години. Бо Великопольська шляхта, лякаючись повстання власних селян, стояла за мир, наполягала на підтвердженні миру з козаками і не хотіла приставати на великі податки військові. Та магнати все ж домоглися свого. Короли не відпускали з залі обрядової в сіті 34 години, хоча дехто з старіших сенаторів ходив додому, спав там 3-4 години, повертався знову. «Король, не маючи нічого, крім свого монашого маєстату, здравувався, що готовий провити кров королівську для збереження цілості речі посполитої, на яку так злочинно замахнувся козак Хмельницький. Притом, Ян Казимир не втримався від свого улюбленого вислову «Мило мені гинути, як усі гинуть». Вирішено було дати в й клейноди королівської скарбниці з Бавеля». Сейму набрати війська коронного 36 тисяч, Витовського 15 тисяч, накласти військовий податок 28 мільйонів для набору 54 тисяч найманого війська, королеві скликати поспалити рушення шляхти. Після нового року король послав накази Потоцькому і Калиновському, щоб протягом шести тижнів, собто до початку весни, Доконче подолали козацьку перепону, аби монарх міг віддатися питанням більш славним і благородним. Знову виринув Симко Забузький, Забудський. Ян Казимор видав йому приповідний лист з дозволом збирати в необмеженій кількості охотників людочинного, доброздатного з порядної стрільбою і належної зброї в тих вивоводствах, які визначить коронний гетьман. Для задурення голови, мені знову визначено комісарію для переговорів. головою комісії встановлено київського біскопа Станіслава Зарембу, який так і не присягнув під Зборівськими пактами, а йому додано Адама Киселя, якому королі Насейм вилів не їхати, аби приглядатись до козаків. Степлавського воєводу Горського, братловського воєводу Лян Скоронського, послів Сейнових Юрія Немирича, Христофора Тишкевича, князя Четвертинського і братловського підсутка Корсаковського. Ось і мої давні знайомі. Та я не хотів їх бачити, бо не було ні потребу.